Bueno, juro, vayamos un poquiño música, mm. que es muy bonita, a que nos está poniendo Fernando. Mm. y vámonos ir, pois pues vámonos ir de rural. Ajá. Vámonos ir ali á costa, elí, en fin, ali por Carnote, por que en fin, ben, sabes cal que lo é unha, é una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 Eh, bueno, vos notástelo máis Porque o parecer Pois pues hai máis demanda Deses de, de eh, de alugueres non? Digamos Si, sí, sí, nos, nos notámolo Notámola moitas cousas Notámola en que xa acabou o verán E non seguimos tendo xente Casi casi como se si estuveramos bueno, Tuvemos un setembro que foi moi similar a xullo uh -huh. En outubro Sigue habéndose moita xente Pero notámoslo tamén en que ahora se, se busca máis o aluguer da casa inteira. De grupos, ainda que veñan a facer o gastronómico, ainda que veñan a, a que quiran que lles preparemos feas ou comidas, ven un grupo de xente de amigos ou familiares se alúan a casa inteira xa. Sí, sí, sí. Ou xeixa que hai máis mm, demanda mm, persoal digamos. Sí, sí.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 Bueno, xa... Para algúnas épocas o millor era boa amplíala Pero eu, eu xa me dou cos atisteita con enxeresta Sí Bueno, falanos dese de, de um, outono gastronómico Que, que, que tendes preparado? Que, que, que, que eses manxares que, que, que se no, poden é. disfrutar? Por es, ca, ca, se alguén quere achegarse aí Pois nos no dous menús Un menú para o Benres un menú para, para o sábado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 Bueno. Eh, e despois o segundo menú xa leva tamén, bueno, vedes que todos eh, se fai con, con procuramos meter produtos daqui. Sí. Xa, porque o autonómico gastronómico así o require, pero tamén porque en Lira queremos sumar o lado, vos xa sabedes, eh aproveitamos vale. eso canto podemos, non? Vale. E o segundo o segundo menú, pois pues, leva unha crema de calabaza con almendras. No. Eh despois leva no. un raxo de pulpo con zamburiñas e con setas. No e vale. despois leva un peixe a cazola con beixas. Carai, ¿no? carai. E eh, eh, a estancia, si, si, a estancia incluída, pois tirado de precio, non? Bueno, os precios son os propostos pola por por, por por, por xunta, por turismo, e sí, sí. son fin de semana con dous menús para dúas personas, 240 euros, un, un dos días con menú, aloxamento e desayuno, 120 euros. Jolín, bueno, jolín, jolín. De feito, estou agora sentada na porta falando con vos, mirando para o Montepindo e para a Playa de Castro. Outra cousa que hai que recomendar aos nosos entes se si queren achegarse precisamente claro. a Lira. É eh, decir que mm, Carmen, failles de... Mm, Valles. guía ah, turística porque... y aparte de eso, aparte da boa comida do, eh, do bon xentar que lles prepara, da boa cama que na que dormen e abrir la fiestra <risos> e veres o Montepindo, veres todo ese paisaxe, non ah, tan preto é unha paisaxe moi bonita e ademais si sí que é verdad que eu recomendo eu teño un can e parece mentira pero cos nos vou descubrindo sitios novos ainda que estean moi cerquiña de aquí sí. entón as rutas que vou facendo no inverno, pois vou ya recomendando e a verdade é que son rutas moi boas de facer sí. e, e todas moi bonitas pois a sí. A fervenza do Ézaro xa é bueno, unha eh, habitual, pero a fervenza... Ese é obrigatório, non? De hombre. Pedra Figueira, que é moito máis pequeninha eh. e que no inverno vai chea de auga, sí, eso é unha maravilla tamén. Sí, sí, sí. E o paseo hasta o faro de lariño é impresionante. Entón, bueno, sempre yo recomendas algo que podan facer. Que Adem, ademais, mira, o visitante aí, porque eu a veces metome por aí a furgar, <risas> <ríe> el, sí. el, el, el, yo, e digo, é que mira, é que vai dando un paseíño,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 que non están facendo, que non están traballando, uh -huh. pero sí que se sigue a investigar e a facer cousas, sí, sí outro, outro lugar que a, a, para visitar o Montependo, que ademais, sí, por certo que sea, algo regenerado estará, non? Despois daquel sí, incendio sí, que tiveron sí. eh... Está moito mellor Está uh -huh. moito mellor, no, no, to, sí, sí. non está todo regenerado, pero está, está moito mellor eh, uh -huh. eh, Moita xente faía o recorrido uh -huh. hasta hasta la xada moa que é o punto máis alto Música uh -huh. uh -huh. E ten unhas vistas espectaculares Unhas vistas espectaculares, exactamente sí. eso, eso, eso che quería comentar, sí, sí mm -hmm. Bueno, vistas existen, a, a, nada máis saindo de ir esquerda que e, indo a Praiña que tendese ir ao lado A Simpron <ríe> Por sí. exemplo, no? E bueno, outra cousa que hai que recomendar é que cualquier produto do mar é de... de, de, de, de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 e, eh, eh, bueno, extrañarles moito cando chegan para que sirve algo tan grande, non? Si sí. E, eh, eh, bueno, temos que decir que era o que onde se guardaba o que lle pagábamos o que llevábamos oscuras, non? Oscuras, exactamente Si, si, si Handa que non levaba nada sí. Sí. Bueno. Levaban, levaban E, <risa> después tamén, a playa de Carnota ah. con 7 kilómetros de largo que empeza aquí en Lira pues tamén é impresionante Hum É impresionante, si sí, si. Sí. Sí, sí, sí. Por certo, este ano non, non se, se fixeron esses concursos ou ese de, de carreiras, non? Ou oh, si. Sí. Eh, non se fixeron. Claro. Si sí que sí, se fixeron algunhas, actuaronse algunhas das carreiras, mm -hmm. pero sin promocional e sin claro. sin stentendo, sabe, simplemente claro. os corredores e claro. así Pero bueno, nos esperamos que de caro ano que ven se vayan facendo as cousas, porque tamén hai algo que se fai aquí, que falando da cabaseira nos facemos todos os anos en agosto Asociación Cultural de Lira fai sempre unha festa mm. e, na eira da cabaseira o festorrio que se chama mm. e tamén esperamos recuperala para agosto que ven Con intervencións musicais moi interesantes sí, non? Sí, con moi interesantes, sí, sí, interesantes. Sí, sí, sí. No, do nivel de el Arnalubre que foi o que soubo o último ano. Sí, sí. Estiveron dormindo precisamente na casa. Ah, E no? no? este ano estuve estuve aquí en Eclan e tamén estuve dormindo na casa, Anda. o sea. Yeah. ou bueno. o sea, xa, o sea xa que <risas> que nos, eh, nos descubrimos Xanela, pois pues, eh,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 en agosto mellor en xullo, pero eu sempre digo que hai que chamar con tempo, porque Ei, a eh... se te un pouco cando, pois pues, agora para o fin de semana, se me chama al grain, pues, obvio, non non te sen, non te mm -hmm. sitio, non? Sí. Pero se si chamar con un pouco de antelación aquí sempre hai sitio, eh. Pero decir, non hai lista bueno, Non hai lista de espera aínda. o mellor posetes pues, os fines de semana deste mes, pois pues, já están ocupados, pero sí, sí, sí, pero sí. podes seguir o mes seguinte, sabes? Vale, vale. Sí, sí. Bueno, pero a mellor eh, tamén mm, buscas algún tipo de, mm, de combinación con outras persoas para para intentar que alguén pois poida alugarse noutro sitio per per tertinio, sí, sí. non? Son vos ah, nos... No en lira decimos que os que se quer quedar en lira vaise quedar en lira, eh? ah, sí, no, sí, sí. O sea, non ten problema, non son como como cando eu nonteño para dar feas porque a miña casa hemos reducido tal, mm -hmm. eu sempre conto con Shoubo ou con outros establecementos claro, que hai que ser sí. que a xente Te, se vai a marchar igual de contento, sabes? Tenes moi boa relación entre vos outros, claro. Sí, claro. sí, sí nos, sí, porque realmente todo o que facemos é para nós, ¿no? sí, e se sí. si eu sitio, pois pues, busco onde dormir en outro sitio, do mismo xeito que a mí me mandan xente nosotros ando nos outros xeitos claro, máis, sabe? Claro. Se son complemento, sí. digamos claro. que precisamente complementan eh, ayuda... complementa xe un e xe outros xe eh, ajuda, sí, sí, sí, sí Porque tamén pasa unha cousa nos, eh, calquera dos establecimentos que estamos en Lira, temos un número reducido de habitacións, e cando sí. ven un, un grupo grande ou cando sí. hai actividad, eh, temos que xuntarnos entre todos sí. para dar aloxamento a, claro, claro. a cualquier evento, sabes? Sí, sí, Entonces, sí. necesitamos estar en boa arbonía. Hombre, claro. Sí, señor. Sí. Sí, sí. Sí, Porque, sí. además, que eu teño, vaya, teño un vecinho que ahora vive en Carnota, pero eh, primeiro, estuvo, estuvo con enfermedades. Entón, ele eh, é aí de Carnota, E a muller, que a muller non é galega, pero é séntese moi galega, dice, sou máis galega que a vos. E entón pois están en encarnando e dice, sempre me di o mismo porque dúas veces o ano teñen que vir aí a Barcelona ás revisións. E sí. entón me di, sí. "Oye, te avecando te vemos por Carnota, eh?" <risa> <risa> Home, claro. Tamén vos digo, eh? a xente que vén por Carnota sempre repite. O sea, <risa> Vos pensa ben antes de vir aquí a zona de Lirou de Carnota porque dispouse case unha obligación. <risas> claro. Sí. Despois a xente eh, é como unha obligación, sabes? Sí. Entonces. Si sí, pues... señor, porque non é solamente aquel de decir, no, é que despois xa te sintes como obrigado a, a <risas> obrigado a ir. Claro. Que sí. Cada... Nos a, contoche un ver, eu teño eu abrín a, abrín a casa no 2004. <risas>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 Sí, o vídeo das da, da sillas de sal, me parece que foi o que dixeron, sí. sí. Sí, sí, sí. Bueno, pois, eu comentar a Joel, porque... Eh, eu comentar a Joel, porque... Eu eh, comentar en <tos> en... <tos> a Joel, porque... Eu comentar precisamente, nos a chegarte, precisamente, lía, a saudar a nosa amiga Carmen... <tos> Si, sí, pois pues eu, eu sí que os conozco e que os sigo, sí, obviamente, uh -huh. a súa música, pero personalmente non os conozco, pero sí que os estuve vendo aquí en Carnota, pues... en unha Semana Santa sí. Pois pues son, son grandes, son grandes amigos, uh -huh. non os llamais, pois, pues, pois, pues, que están preparados, eh, me parece que están proxecto pro, uh, pro para, para poder ser premiados por, o, sí, eh, por os, os... Premios Mateo, algo así, non? tamén, pero, pero me parece que están pre, para, para os premios do viño, como se chama? Ah, Martín Codas Martín Codas, sí, sí, sí. sí bueno, sí. Que, que te agradecemos verdade, en verdade a, a información que nos das, por certo, tamén no comentaches do, que, que, que bueno que se pode visitar ou poden visitar os que xa cheguen aí o faro pero um, hai unha cousa que um, eu vim cuando o faro de lariño que ahora está habilitado como hospedaxe tamén Anda, sí, está restaurado E abrigo este ano como uh -huh. como esperase tamén. Uh -huh. Sí, sí. Eh, eh, eh, tamén non sei sé si se obin na na túa páxina onde obin un un conxunto que hai moi interesante de de anos de, de hai moitas obras de 1800, 19 que que que ten vistas a Ría que un, un, un Villa Crucis. Ah, en Louro. En Louro, sí, sí, sí, sí. No sí. sí. sí, sí. ¿Lo convento de Louro? Mm. sí, sí que se sae do convento, se vai subindo por un monte que está ao lado, sí Si, sí, señor. Mm, bueno, pois pues isto sí. se ve que está en moda isto de eh, moitos faros que quedaron ao mellor pois pues, deshabitados, porque en Ribadeo tamén hai un faro que rehabilitaron tamén para hospedaxe. Mm. Si, sí, eu creo que estos son a ver, os faros agora eh, estánse arruinando, então sí. unha das opcións ou uh, viables. Si. Sí. Eh, alugalos para sí, sí. palzamento, sabe? Dalle outra, outra eh, vida, a outra utilidade recuperándolos. Uh -huh. Sí. E recuperándose a dalle outra vida tamén, lógicamente. Eh, exactamente. Sí, sí, sí. Bueno, que sí. mm, a esos os gastronómicos ten moitísima demanda e xa como ti dis, xa leva des 15 anos facendo, eh, pero mm,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 hai todas as posibilidades. Sí, señor. Eh, entón, pues, que cada un faga como... Como lle parezca. Bueno, como recom... lle parezca. Pero os recomendo un, sí, sí. un santarón. Hombre, macea, un boi xantarón. Yo na... un bon postre, aunque xa unha xilloas recheas de algo. Sí, sí, de chocolate. <risa> <risa> <risa> Estamos las facendo ahora, está moi boa. que falando de comida, estas horas da tarde a mín haberse mexao o apetito. A, a merendo. Algo asunto da merendo, non? <risa> <risa> Carmen... Eh, eh... Agradecerche moitísimo que nos atendas e que lles digas a todos os nosoentes o que xe parece oportuno ah, a seguir tendo éxito e eh, eh, cuidándose que é o que fai falta. Eso. Pois, pois nada, pois moitísimas gracias a vos eh, e o que dixen sempre, desde que empecéi coa casa, non? Que antes todo o mundo tiña casados a vos na aldea <risa> e que xa nela da lúa vencendo a, a súa casa, onde sí. se encontran, onde xa topan co, co rural uh -huh. e Con unha casa moi familiar e con uhum. un trato moi cercano. E que, que se acheguen a comprobarlo, que eu estaré encantada de atendelos. E cun descanso extraordinario, porque ademais aí non hai barullo de ningún tipo. Nada. Bueno, os pasaros e os jalos da vizinha, pero, <risas> ah. pero máis que iso, nada. Bueno, pre precisamente rural, rural. Claro, <risas> sí. rural. Ademais, sí, sí. cando estás aí pola mañán,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 xa <risa> ausentes da ventana eh? e si, o mar está un pouco bravo ti abres si, a ventana si, e dentro da habitación escoitas ya. perfectamente o mar é unha das primeiras veces quando má chegara e eh, por o, sobre todo que o, uh -huh. dixéramos o noso mar que sí. como digo sempre bueno. pois nosotros os galegos lindamos con Irlanda con mar polo medio uh -huh. pero o mar galego é bravo e entón cando eu chegaba ese olor a mar e esos golpes que dá de, contra as rochas uh -huh. e digo, por parte que, que tiraran en detergente <risa> ah, polas, polas, <risa> sí, sí. pola espuma da, blanco, pola, es, pola espuma blanca pola sí. espuma que ten sí, sí. Sí, sí. Eh, bueno, sí, sí. Que, que non te incomodamos máis, que sei que des te, traballo, e entón o que fai falta é agradecerche moitísimo a túa dedicación que, a tua amable atención eh, mm, Carmen Un bicazo muy grande yo eh, Hasta otro momento Un bico muy grande para vos eh, Como siempre, un placer Así, tener un momentiño para hablar con vos Muchas gracias. gracias Gracias soy. a ti, señora Carmen Nada, vos...